Medikuaren gana. Miren, egun non. Kaixo, zer nahi duzu. Ba, biar nerea ez da lan etorriko. Medikuarengana gana joan behar baitu. Eta egun osoan ez da etorriko. Egun osoan? Bai, iruñera joan behar du eta kotxerik ez dauka. Beraz, aurrena donostiara joan behar du, autobusa hartzera. Ordu bat aterdietan aterako da eta horregatik Bazkaldu eta Lauetarako lanera etortzeko denborarik ez du izango. Ba, orduan ordezko bati deituko diogu. Bai, larraitzi deituko diogu? Baina larraiz, larraitz ez altzen taller batean lanean hasi. Bai, baina horren etxean dago. 15 egun bakarik egin zituen lanean, baja bat ordezkatzeko. Bueno, badeitu larraitzi eta esan bederatzitarako etortzeko bihar. ¡Va, enlaza ahí! con todo!